Розумієш, назад від болісно набутих речей, які ми вважаємо такими цінними. І ось дивна частина. Здавалося, ніби ця думка не цілком моя, було майже так, ніби щось прошепотіло мені у вухо про ту гедоту регресу. І я відчув, що в ту мить я не один. А тисячі і тисячі, радше мільйони, мріяли про час, коли цикл завершиться. Нас завжди вчили, що речі циклічні. Рим піднявся, був великим, упав. Так само і з іншими цивілізаціями, усіма ними. Без сумніву так буде і з нашою великою цивілізацією». Це буде міфічний кінець світу, який провиці передбачали століттями. Не буде зоряного катаклізму, а буде повернення усього життя до джунглів. Компетентні авторитети стверджують, що якщо нічого не зробити, аби зупинити наближення цієї катастрофи, нас буквально з'їдять живцем комахи. Мурахи, наприклад. Здається, є достатньо наукової основи для цієї ідеї, але хто подумав про жахливі можливості, які можуть виникнути, якщо ті невідомі істоти роздуті до гидотної величі, злагодженим строєм наповнять цивілізований світ? Це жахлива думка, але для неї немає підстав, сказав я заспокійливо. Бо навіть в моменти нормальності мій друг виявляв дикість далеко ненормальну. Я не певен, що немає підстав. Останнім часом у мене відчуття, ніби триває величезний рух, єдиною метою якого є повалення цивілізації і відновлення життя джунглів. І ось що здається причиною вибору нас. Ми... Можемо здійснювати величезний контроль над розумами людей. Згоден, це невимовне щось схопило нас. Намагається заплутати в своїй брудній сіті, зробити адептами. Бо із впливом, який ми можемо чинити, ми були б надзвичайно цінними. Розумієш? Ми маємо бути апостолами цієї гнилої віри. «Яка жахлива ідея! Краще бути мертвим!» – сказав я, здригнувшись. «Мертвим? Хто знає, що станеться з тобою тоді, ти можеш приєднатися до господаря!» «Ти теж!» – вигукнув я. Судома жахливого страху перекосила обличчям його друга, коли повне значення його слів дійшло до мене. Його м'язи скрутило в агонії внутрішньої боротьби, коли він боровся з підступним впливом, що намагався викривити прямолінійність його чудового мозку. «Вони ще не взяли мене, Ренделе, але вони полюють на мене. Я боротимуся з ними, я молюся, аби мої моменти просвітлення були достатньо частими, щоб розплутати цю гидотну таємницю». «Боже милостивий, я весь в холодному поту, тремчу. Я рушив через кімнату до столу, налив склянку води і подав товаришеві. Він судомно здригнувся і відсахнувся від неї, ніби від живого жаху. «Геть!» – закричав він. «Забери цю заразу, геть! Вона полює на мене! Вона жахлива! Я не питиму! Це означає божевілля!» Із шаленим зусиллям він жбурнув склянку з вмістом на підлогу. Я в шоці дивився на друга. Раптом мені спала думка. Спогад про ту ніч, коли склянка води сяяла райдужним вогнем, коли через згубний вплив туману мій власний розум межував із божевіллям. І я почав розуміти. Мій колега знову заспокоювався не в дузі. Він заговорив. Це була важка боротьба для мене, сказав він. Але я битимусь до останнього подиху. Твоя роль спостерігати і, якщо можливо, дізнатися більше про це жахливе щось, яке загрожує здоров'ю світу. Має бути спосіб знищити його. З чого мені почати? пробурмотів я в спантеличенні розгубленості. У мене були лише дрібні зачіпки для роботи. Газетна вирізка лише підтверджувала те, що я вже підозрював. Твій ключ – слово господаря. Бмот. Не забудь. Бмот. Що воно означає, не можу сказати. Але це слово дзвонить у моїх вухах днями. Цей господар – це ім'я тієї ракової гнилі, яку ти… Мусиш знищити. Зачіпка з минулого. Я вийшов з лікарні заціпенінні. Як мені знищити його? Я вже наполовину в його лищатах. Я міг лише борсатися в темряві. Якщо, як стверджували, доктор Прендергаст, і той мертвий чоловік її мільйони послідовників, то вони. Тримали свої справи в таємниці. Бмот. Слово ніби з іншого світу. Без значення. Я думав і думав, агонізуючи від тривоги. Не знав, куди звернутися по інформацію. Я провів години в своїй бібліотеці. На велику шкоду моїй практиці. Я вичерпав більшість книг із міфології та антропології. Але все одно... Не міг знайти нічого, що мало б відношення до справи. Одного дня, коли я переглядав стародавній Том Кейна, магія і чорні мистецтва, переплетений важкою бронзовою застібкою і зачинений на замок, я натрапив на таке. Багато хто шанує пожирача, хоч мало хто бачив цю могутню сутність в повен зріст. Це видіння сповнене прадавнього жаху, і його шукали чаклуни різних часів. Один Йоганес із Магдебурга, мудрий у знаннях віків, досяг великого успіху у своїх зусиллях. Він стверджує, що пожирач живе в глибинах і не може бути досягнутий жодними засобами, але він зумів відчути його подих і знайти його волю. Секрет, у пароподібному випарі, бо пожирач має силу проявляти себе там, де є волога, його подих, туман і дощ. Тому багато хто вважає воду елементальною і поклоняється їй різними способами. Цей Йоганес розповів у своїй книзі про медицину. Як він викликав із важкої пари в своїх ретортах саму есенцію при нагоді. Фосфоресцентне світло мертвих речей розрослося до великої яскравості і заповнило кімнату. А із ним прийшов дух пожирача, і Йоганес дізнався, що він живе в найглибшому океані, де чекає лише сприятливого часу для повернення на Землю. Багато хто радісно вірить, що час наближається. Але Йоганес каже, що пройдуть багато століть, перш ніж господар повернеться забрати своє. Велике здивування викликала одна його заувага. Він каже, що пожирач Знайомий кожному чоловікові і кожній жінці. Він живе вічно в внутрішній людині. Він волає з глибин, і внутрішня людина чує. Все видяче його око, все чуюче його вухо. Ніхто не може знищити його, бо він – частинка усіх людей». У часи зла і хтивості, війни і чвар, людини проти людини, брата проти брата, пожирач живе буйно в людях. Його шляхи, шляхи глибин, є святі і містики, які вірять, ніби вигнали пожирача, але й у них він живе. В глибинах вод, і в душах людей він спить, і одного дня... Прокинеться, аби забрати своє. Я закінчив читання стародавнього манускрипту, здригнувшись. Хоча його називали іншим ім'ям, я не сумнівався, що оповідь про того ж самого... Я жадібно шукав книгу про медицину, написану Йоганесом з Магдебурга, і після цілого дня полювання нарешті відкопав примірник в антикварній крамниці. Вона була порвана і сильно вицвіла, писана латиною і в багатьох місцях важко розбірлива. Але я знайшов, знайшов дещо дуже цікаве для мене Йоганес, описуючи свої спроби спілкування з пожирачем. Розповів про свій успіх. Він дізнався секрет від філософа ще давнішого дня. Дня, так глибоко похованого в давнині, що він переслідував наші ери століттями, наводжу, перекладаючи якнайкраще. Будучи налаштований відкритий останнє, я старано досліджував праці істориків та мудреців усіх віків. У своїх студіях я натрапив на манускрипт, написаний Одним Йоахимом Іскан. Він зібрав багато знань від людей з усіх куточків. Він сказав, що ім'є пожирача, бегемот, яке перекладається як той, хто пожирає душі людей. Це чудовисько великої давнини, і його добре знали в давнину. У Єврейській Біблії його згадують незліченну кількість разів. Провидець Йов багато говорить про нього. Усі згодні, що його розмір настільки більший за людину, наскільки людина більша від жаби. Він має силу відтворюватися вічно, і після потопу його вигнали в океан де він живе серед мертвих, у печерах повзучих створінь. Але сила його думок витає над усіма людьми. Він має різні способи прояву. Через воду і через туман його відчувають. І його думки — думки жаби й змії. Тому цих рептилій вважають священними багато хто. Є лише одне заклинання, яке можна накласти, аби направити його назад до океану і його частини. Я розчаровано кинув манускрипт. У своєму відчі я був готовий застосовувати будь-яке заклинання, якщо воно, як казав Йоганес, буде успішним у вигнанні цього жахливого чогось. Але, не поводження віків, вирвало із манускрипту Саме ту сторінку, де було сформульовано заклинання. Тепер, принаймні, в мене була зачіпка щодо нього. Я схопив апокрифічну біблію і жадібно прочитав усі посилання на Бегемута в Старому Завіті. Їх було багато, але усі вони згодні щодо пожираючої якості руйнівника. І усі стверджували, що одного дня він повернеться з глибин забрати своє. Енциклопедія Вінслоу, яку я переглянув останньою, містила в примітці до попередньої статті абзац, де стверджувалося, що в багатьох країнах практикується організоване поклоніння бегемоту під різними масками, і що культ поширеніший поблизу екватора та серед диких рас. Вчений історик припустив, що тварина може бути гіпопотамом. Як мало він знав про силу, про яку писав. Але я витягнув з цієї короткої нотатки і ще один цікавий факт. Коли я про нього думав, він здавався дуже природним висновком із передумови. Поклоніння поширеніше в тропічних країнах і серед нижчих рас людства. Причина очевидна. Вони ближчі до джунглів, як фізично, так і розумово. Я також підозрював, що воно буде поширеним серед мешканців диких земель біля океану. Одничний випадок із диявольським котлом лише підтверджував цю віру. Із певним задоволенням у серці я покинув бібліотеку метафізичного, коли закінчив пошуки того дня. простоючи хідником до парковки, де я залишив машину, я застиг на місці і з жахом споглядаючи видовище, що постало перед моїми очима. Брудна, сквойовджена постать мчала вулицею, переслідувана двома поліцейськими. Він був вдягнений у найлегший одяг, що більше нагадував спідню білизну чи піжаму, ніж будь-що інше. Спотикався час від часу, але якийсь інстинкт Дозволяв йому уникати хватки переслідувачів, він ніс щось, утримуючи із неймовірною спритністю. Я придивився ближче, коли він наблизився, і побачив, що це акваріум, наповнений водою, а всередині найслизькіша колекція жахіть, які я колись бачив: жаби, ящірки, водяні змії, усе огидне водяне життя було там. «І коли він наблизився до мене, ухиляючись від переслідувачів на волосину, я побачив, що цей чоловік у піжамі – колись великий доктор Прендергаст!» «Мертві мухи» «Як же змінився доктор Прендергаст? Його професійна манера зникла!» Зазвичай доброзичливе обличчя скривилося в оскалі люті, а зуби скреготали й класили ніби в тварини з джунглів, що жадає крові. Я був нажаханий метаморфозою мого друга. Поліцейські пояснили, що впіймали його під час грабунку сусіднього акваріуму і відмовилися вірити його історії, ніби йому... Наказали взяти рептилій, яких він усе ще тримав із такою ревною турботою. Моє лікарське посвідчення й репутація, однак, задовольнили офіцерів. І оскільки доктор відмовився розлучитися зі своїм скарбом, кажучи, що Ладен швидше померти, я нарешті погодився заплатити за вкрадене майно. І власник, прийнявши мою пропозицію, дозволив моєму другові зберегти свій трофей. Протягом усієї поїздки назад до лікарні, він безперервно бурмотів про речі, які я ледь розумів. Сотні разів він повторював слова «господар» і бмод. Він стверджував, що виконав наказ «господаря», вкравши рептилій, і закликав його нагородити себе, коли прийде час. Я запитував його сотні разів про причини крадіжки акваріуму та його вмісту. Але хитрий погляд з'являвся в його очах, і, як я не старався, не міг витягти з нього жодної причини його вчинку. Він притримувався свого твердження, що лише виконав наказ господаря, і буде нагороджений за це. У його погляді була підозра і недовіра до мене, як той інший бідолаха, він відчував мені ворога свого господаря. Час від часу. Я ловив, як він дивився на мене, із обивчим виразом у почервонілих очах. І зізнаюся, що відчував себе не зовсім комфортно сам на сам в закритій машині з цим божевільним, який колись був моїм другом. І ще ми схожим на зітхання полегшення, я в'їхав у широкий вхід лікарні, де він усе ще був в ув'язнені. Він не виявив жодного бажання опиратися санітарам, які прийшли забрати його до кімнати. І здавався задоволеним, впевнений, що досяг своєї мети. Коли він увійшов до своєї кімнати, то обережно поставив акваріум із вмістом на стіл у центрі. І здавалося, більше не звертав на нього уваги. «Тоді я покинув його і пішов до офісу лікарні. Звіт» був таким, як завжди. Доктор Прендергаст добре спав і їв, але його моменти притомності були усе рідшими. Навіть будучи нормальним, здавався задуманим під тягарем нав'язливості, що домінувала над ним. У нього розвинулася манія колекціонування комах усіх видів. Він благав керівництво лікарні надати йому джеми та інші солодощі, які замість того, щоб їсти, він розміщував у відповідних місцях по кімнаті. і з диявольським захватом він чекав на шкідників, яких неминуче приваблювало солодке. Його кімната була заповнена мухами, мурахами і мишами. Але замість того, аби знищувати їх, він докладав усіх зусиль, щоб заохотити цих огидних істот. Він сконструював коробки, що діяли як пастки, і суперінтендант лікарні повідомив мені, що вони переповнені різними видами комах. Він мав одну коробку повну коників, іншу мурах, третю мух. Це огидне заняття. Було чимось, чого я не міг зрозуміти, яка була його мета. Бо я був досить впевнений, що мета є у створенні цієї колекції. Я міг зрозуміти акваріум із рептиліями, Після мого читання Йоганнеса, вони без сумніву були символом самого господаря. Можливо, він впіймав їх у переконанні, що вони родичі того огидного його. Але комахи і шкідники? Я це не міг пояснити взагалі. Однак я не мав залишатися в темряві надовго. Повернувшись до кімнати... Я постояв хвилину ззовні і заглянув крізь отвір у дверях, який часто використовується для спостереження в психічних випадках. Симульована байдужість доктора минула, і впевнений, що тепер сам він працював шалено. Спочатку я не міг зрозуміти, що він робить, але незабаром мені стала зрозумілою його жахлива мета. У його руці була коробка – вона була повна мух у напівзаціпенінні, викликаному, вгадаю, браком їжі. Він повільно висипав жменями шкідників із коробки, де вони лежали надто слабкі, аби рухатися. Потім обережно годував ними гедотних істот в акваріумі. Я помітив обіч його руки інші порожні клітки і припустив, що вони також були повні мурах ікоників. Із гедотним оскалом він згодував останню із мух о гідній водяній змії і з великим задоволенням поставив коробки в акуратну купу на полицю. Міцно схопивши ручку дверей, я увійшов до кімнати. Його обличчя – маска ганьби. Мій друг крутнувся до мене із клацанням зубів. Ніби загнаний тигр, готовий вдарити, він причаївся біля стіни, але із усмішкою я сів на стілець. Побачивши це, що я не маю наміру чіпати його улюбленців, він трохи розслабився і сів на ліжко. У нього був похмурий вираз обличчя, він насупився, ніби розмірковуючи над чимось. Поволі він розслабився. Обличчя набуло нормальних рис доброго гумору, який я так часто бачив в ньому, і він звів погляд. «Боже мій, Рендале, якщо сталося те, що я думаю, мені краще бути мертвим!» – сказав він. «Незалежно від того, що сталося, я радий бачити, що ти усе ще борешся!» – відповів я. «Так, але...» Зусилля надто велике. Я хотів убити тебе, коли ти увійшов. Тобі краще стерегтися мене, бо наступного разу я можу це зробити. Почуття навалилось на мене, ніби ти стоїш у мене на шляху. Чи радше на шляху того жахливого чогось, котре тримає мене в своїй владі, і що тебе треба вбити і згодувати акулам». «А чому саме акулам?» – запитав я із великим інтересом. «Бо вони із моря пожирають одні одних. Кожна істота, яку вони пожирають, якщо вона не з моря, це ще одна душа, додана до їхньої сили, до сили б мота!» «Надзвичайно!» – вигукнув я в подиві. «Саме це слово! Але я знаю...» Не можу сказати звідки, але знаю і відчуваю саме те, що мета цієї справи – надати переважаючу силу в руки гидутних мерзот із дна моря і глибинних джунглів. «Ти маєш рацію, я так і зрозумів. Це тому ти згодовував тих наземних істот рептиліям в акваріумі. Він прослідкував за моїм вказівним пальцем» і відсахнувся від своїх улюбленців у повному жаху. «Це... я їх зібрав?» – запитав він із тремтінням. «Так, не можеш згадати?» «Я маю якесь уявлення про розкладання приманки для комах під впливом волі сильнішої за мою, але чому в мене ті змії, я не знаю». «Ти вкрав їх». «Сьогодні в день», – сказав я тихо. «Вкрав їх? Еш? Я не можу. Я не можу згадати взагалі нічого. Воно міцно тримає мене. Боюся, якщо ми не намудруємо чогось. Мені кінець. Я не можу згадати, чим займався останні кілька днів. Я програю цю боротьбу». «Ми витягнемо тебе». «Гадаю, що ти добув рептилій, аби згодувати їм тих інших і таким чином збільшити пропозицію душ для глибин. Не можу пояснити краще, але ти можеш зрозуміти. Можливо, ти хотів допомогти цій жахливій справі, зміцнюючи ментальний вплив господаря та його роду». Я здригнувся, коли виявив, що використовую слово «господар» Так легко і знайомо. «Без сумніву, ти маєш рацію. Не можу уявити іншої причини для такого вчинку. Сам вид цих зелених, слизьких тварюк заставляє мене дрижати. Є одна річ, яку я хочу запитати тебе. «Запитай», – сказав мій друг без особливого ентузіазму, – «чи є якісь певні години...» коли воно приходить до тебе. Певних годин немає, але є певні обставини. Боже, я мав подумати про це раніше, коли ззовні туман, я відчуваю сонливість, яка передує цим нападам. Я не міг стримати крик задоволення, почувши це. Я згадав, Свій власний досвід в автомобілі тієї ночі так давно, як здавалося. Сонливе відчуття оповило мене зі своїми задушливими супутниками, коли туман просяк крізь щілини машини. Воно зникло, коли я запалив обігрівач. Мене осяйнуло можливий засіб врятувати мого друга в його відчаї. Я подзвонив у дзвоник по санітара. «Розведи вогонь негайно!» – наказав я. Санітар подивився на мене здивовано. День був спекотний, і мій наказ мусив здаватися таким же божевіллям, як колекціонування мурах хворим. «Швидше!» – гаркнув я, побачивши погляд пацієнта, який починав пізнавати. Санітар метнувся як вітер, розуміючи, що справа важлива. Поки я тривожно спостерігав за боротьбою, яка я знав тривала в розумі мого друга, вогонь розклали. Краплі поту виступили на його чолі. Його щелепа була стиснута в люті рішучості. Коли він дивився, як санітар марно намагається запалити огниво. Зволікати було не можна. Я вибіг з кімнати в диспансер, знайшов поглядом пляшку. Вирвавши її з рук здивованого інтерна, побіг до кімнати назад так швидко, як несли ноги. Доктор Прендергаст корчився на ліжко і шалено дряпав тонкий пасма сірого туману, що, здавалося, простягали свої звивисті щупальця, аби охопити його своїми лищатами. Вони здавались насправді наділеними життям – «Я переконаний, що такими вони й були!» Він лежав на ліжку, ніби намагаючись сховатися від невблаганної мети цього невидимого чогось, що намагалося зруйнувати його розум. Я хлюпнув алкоголем, сірник запалив його, і полум'я жадібно лизнуло розпалку. Тонкий пасма туману корчилися і скручувалися. І поступово зникли, коли вогонь набрав сили, і горкотів загрозливо на те, щось із глибин. На ліжку лежала зморана фігура мого колеги, тремтяча і слабка, але усміхнена і в здоровому глузді.